biz inşallah, yəni firqələr bölməsində, deməli, artıq buruzlara çatdıq və duruzlar. Və inşallah duruzlar haqqında 12 bölmədə danışa bilərik. Birinci bölmə, yəni o firqənin deməli yəni, təhlükəli ibarəsində və ikinci fəsildə onların tərifi, lüğəti və silahı tərifi və duruzların əslinin kim olmaları və üçüncü bölmədə yəni duruzların banisləri, o firqəni inşə edən yaradanlar haqqında və dördüncü cü bölmədə ə, duruzların adları və 5-ci bölmədə ə, duruzların əngidlərinin yayılması, hansı yollarla, necə o əngidə yayıldı və 6-cı bölmədə duruzların öz sirrlərini aşkar edənlərə qarşı onlar necə müəmmələyəcəyini təcili göstərirlər və 7-ci bölmədə duruzların mövcud olduqları yer və 8-ci bölmədə duruzlar və onların e, dinin öyrətmə yolları yəni hansı yollan onlar dinlərini təlim edirlər, öyrədirlər və müsəlmanlara İs islama nisbət olunurlar 9-cu e, bölmədə e, onların hakimləri hansı ki onların ilah etdikləri hakim kimdi və 10-cu bölmədə duruzların əsas əqidələri 11-ci bölmədə duruzlar bugünkü əsrimizdə kimlərdir, necədirlər və 12-ci bölmədə Kemal Jombo, Jombo, Can Polak və onun ə, duruz əqidəsinin təsbit edilməsi də rolu həmçində duruzlarla Nusilin anısındakı fərq yəni, inşallah bu gün isə biz bunlardan yəqin ki 3-4-ü haqqında danışacaq 3-4 bölümü haqqında danışacaq və umumiyyətlə Duruçlar haqqında danışanlar və Duruçlar ümumiyyətlə e, batıniyyə firqəsində olan yəni, sümaylilərdən ayrılanlarlar. Çünki sümaylilər də, deməli, ubeydiyyə, e, yəni, misilin, e, misilin, misilin ki, ubeydiyyələr ümumiyyətlə iki əsrdən yuxarı, yəni, misildə xəlifəlikdə olmuşlar və e, bu Duruçlar da ümumiyyətlə, yəni, hicrətin 5-ci ilində 5-ci ilində batıniyyə firqəsindən yəni, yəni batıniyyə ilə sümaylilərd Qolundan ayrılan, yəni, İldi Sumayli ubeyidilər... İldə yoxsa əsrədə? 5-ci əsrədə, Hicrətin 5-ci əsrədə, Hicrətin 5-ci əsrədə. Yəni, elə bir şey 4-cü illərdə, yəni, 4-cü illəri keçmişdir. Yəni, bunlar əsas da batın yalan Sumaylilərin Sumayli qolunun ubeydiyyə tərəfindən ayrılanlardır. Bu da əsas, yəni, əsas bunların əqidələri də demək, öz hakimlərini, yəni mislin hakimin, ubeydiyyə e, xəlifəsinin hakimliyi, yəni ilah sadıqlarına, yəni bu firqə meydana gəlmişdir. Və ümumiyyətlə, bunlar özlərini, yəni İslamı nisbət eləsələr də, vaxtın həkim İslamı nisbət eləsələr də, amma əslində isə bunların, yəni İslamda bunların bir payı da yoxdur. Çünki onlar haqqında, yəni alim olan şifrəni belə buyurur ki, və... وكتب أهل الكفر لا يسمى كتب الدروس عليهم لعنة الله فقد نظرت في بعضها فرأيت الأجاب العجاب فلا يهود ولا نصار ولا مجوس مثلهم بل أشد من من علمنا كفرا لإشقاطهم الأحكم وإنكارهم القامة وزعمهم أن الحاكم بيدي الخبيث رب الأنام يعني الصفراني يعني آلم بوريكي Mən deyir, artıq necə deyirlər, kafirlərin kitabına baxanda, xüsusən də deyir, duruzların kitabına. Yəni bu onu göstərir ki, bu alim, yəni bu duruzlar yəni kütbə kafirlərdən hesab edilir və deyir, onlara dil Allahın lənəti olsun. Artıq dil məndir, onların bəzi kitabına baxdım və deyir, deyir çox təəccübləndirdi şeylər gördüm. Yəni təəccübləndirdim, də təəccübləndirdim şey gördüm ki, hansı ki, heç bir yahudi və ya naçarani və ya məcusi onların daxilində deyil. Yəni, gör bu insan bu firqəni yəni Yahudi, Nasrani və Mədusilərdən də 5-qətər firqə adlandırır. Çünki yəni əsas niyə görə yəni, bu cür alimlər bu cür firqələri Yahudi və Nasrərdən 5 adlandırır? Çünki e, xaricdən olan düşməni bilinir. Məsələn ki, bu Yahudi, bu Nasrani. Amma insanın içində olan düşməni, insanın içində olan düşməni, əgər bilmirsə, öz içindən isə bunu həqiqətən ondan qorunmaq da çox çətindir. Necə deyirlər, onu tanıtdırmaq da çox çətindir. Necə ki, məsələn, bu gün görürsən ki, insanlar görürsən ki, yəni eyni ağqidə, eyni baxsan ki, saqqal balıq eynidir, amma görürsən ki, bu təkfirçidir, yəni təşkilidir, xavarca gədəsinədir, bu şəhli şuna şəlafəy gədəsinədir. Və adamın özünə çaşbaş qalır ki, və cahil də qulaq salsan deyir ki, qardaş sən də saqqalçasan, şah o da saqqal. Sən beləsən və olur, mən hansızda deyir qulaq Bu cür da görürsən ki, bugün gün də mövzudur ki, yəni görürsən ki, yəni insan içində olan düşmənlərin tanınmaq üçün çox, çox səzində. Həmçində bu cür alim də, yəni bu duruzları, yahud naşranı, məhzlərini beşbetər adlandırıb şey və deyir mən ona baxanda, yəni onlardan beşbetəri görmədim. Niyə görə deyir ki, hansı ki onların yəni İslamun əhkamlarını və əhkamlarını inkar etdiklərinə görə, yəni alçatdıqlarına görə, həmsənə qiyaməti inkar etdiklərinə görə və iddia edirlər ki, yəni onların hakimi ubedi, yəni dövlətin hakimi, yəni aləmlərin yəni rəbbidir, yəni onların yəni insanların yəni ilahıdır. Yəni bu dil insanladılar. Həmçinin bunların yəni şerrindən e, biri də odur ki, o insanlar ümiyyətlə yəni batniyaların, huseyriyə kimi başqa qolların kimi bunlar da öz əqidələrin gizledirlər, əqidələrini bildirmirlər. Çünki bunlar bunu şir Allah belə billəh ki, başqaları bunların əqidələrinə üst qutsaya gidirlər, ilk şeyləsə, bunların halı beşketər olacaq və bunlar da həmçinin bunların şərllərindən biri odur ki, onlar, yəni o qədər necə deyirlər, ee İsraillərlə, yəni İsrailə belə şəkil dighudlərdir. Onlarla o qədər sıx əlaqəlidirlər ki, hətta İsraillər bunlara o qədər, yəni etibar eləyiblər ki, Hətta İsrailin Lübnan ə, tərəfində olan şəhərlərində də bu insanlara silahlar verib onları öz şəhərlərinin qoruyurlar. Bunların yəni, görə tə yəni o qədər Yahudlara yaxınddılar ki, yəni Yahudlar onlara, yəni o hiləni etibar edirdilər. bu da yəni, bu bir insanlara rəğəndə bunların İslamı olan zərərləri çox şiddətlidir. Həmçinin də bunlar deyirlər, şeyxonlar var ki, antsiki onlara ə, biz həmçində incilə məhsunlar deyir ki, Hansı ki, o onların qoşullarının çox hissələri də elə bunlardandır. Yəni ki, Şeyhon təşkilatı, yəni dünya digahlı təşkilatı, yəni bunu barədə kitablar da var və bu ə, adamlar da o cür təşkilatların, yəni əşkərləri də bu cür, yəni firqələrin, yəni insanların. Düzdür, zahirən özlərini islama nisbət eləsələr də, amma əslində isə yəni islama vurduqları üzərinə isə bunların, yəni qat-qat pisdir. Amma onların təriflərinə gələndə, onlar haqqında tərifə gələndə isə ümumiyyətlə E, duruz lüğəti mənada isə duruz dur olsun duruzun, duruzun lüğəti mərsəzi yəni e, atası bilinməyən uşaqlar demək atası bilinməyən uşaqlar onlara duruzlar deyirlər həmçində onlar e, aşağı düşmüş yəni ən alçaq e, alçaq təbəqəli insanlar yəni bucür e, duruz lüğətən həmçinin mənasında biri ən insanlar təbəqəsinin ən alçağı ən aşağı ən aşağı düşmüş əşki necə deyirlər təbəqələri şəli ki bunlara duruzlar deyirlər Baxmayaraq, bu ad onlara verilib, çünki onların, yəni bu əqidəni birinci yaradanın adı ilə bağlıdır bu duruz, amma duruzların çoxsa bu ləqəbə özlərinə götürməliyirlər, yəni ar şairlər, əyib şairlər. Və baxmayaraq, yəni bu da onların lügəti mənasıdır, amma islahı mənasında isə, islahı mənasında isə, İslam mənasında isə onlar elə bir firqə idilər ki, onlar yəni özlərinin xüsusi etiqadları, fikirləri var, hansı ki batıl fikirlərdir. Həmçinin də onlar batiniyalardan törəmələrdilər, hansı ki onlar iddia edirlər ki, onların hakimləri, yəni alimləri Rəbbidir. Onlar da şimalilərdən törəmə törəmələrdir və onlar da onların da banisi də əsas necə deyərlər, məcusi olan, zəlalətli məcusilərdən olan, əslində fars olan Muhammad ibn İsmail an-Nashtakin ad-Durzi onun, yani onun adı ilə bağlı, adı Muhammad ibn Nashtakin ad-Durzi onun adı ilə bağlı bir firqədir. Və baxın ki, bu onlarla bağlı deyəndə onlar bu adı özlərini xoşlamırlar. Və onların əslləri isə əslləri kimlədir? Bu Duruzan əslləri kimlədir? bu barədə ümiyyətlə, yəni insanlar ixtilaf edirlər, tarix alimləri olsa, firqalı alimlər ixtilaf edirlər və bu ixtilafların əsas səbəbi ondadır ki, yəni bunların yəni əqidələri və hətta ki, bunların metodları, mənəcəlləri, əqidələri, yəni xüsusi bir yerdə, yəni açıqlaşır qeyd olunur, çünki bunlar yəni ömrü boyu çalışıblar öz əqidələrin gizləsinlər, hətta inşallah qeyd ki, onlar yəni öz əqidələrini ifşa edənləri nə halda qoydular, nə cür formaya saldılar, Nusayri ilə, nusiyyir ilə danışan, ki, Nusayri dedi ki, Onların da haqqında, yəni biri öz onların haqqında danışmışdı və o da onlar haqqında kitab yazmışdı və onlar onu hiyyilə ilə çağıtdılar və nahiyyət onu eydam elədə və kitablarla yandırdılar və bu cür həmisinin duruza da bu cür mehdudlardan istifadə edirlər. Və ümumiyyətlə, ixtilaf ediblər ki, bunların əsrləri kimdi? Çünki, necə deyərlər, e, bəzilə ediblər ki, bunların əsrləri ərəbdir sülələlərində, ərəb sülələlərində və bəzilə dedilər ki, onlar yəni, deyələr, yahudilərin samiri firqələrindən, yəni, qədimi samiri firqələrindən, e, samiri qəbrələrindən qalmalardır və bəzilə dedilər ki, onlar e, heytiyin, yəni qədim heytiyin yəni, qəbrələrindən qalmalardır və bəzilə dedilər ki, onlar e, müxtəlif ərəblərdən, fasladan, hindilərdən törəməlilərdir, yəni, əsrləri onların Qədim ərəblər, xaslar hindlərdən törənmələrdir və bəzə dedilər ki, onlar demək, e, fransızlar və xaslardan törənmərdir Yəni, onlar e, demək, fransızların və xas pərəslərin, yəni, o vaxt ki, onlar xas yülüşünə e, gələndə dedilər ki, bunlar həmən onların o əşkəllərin, necə deyirlər, bellərindən gələnlərdir Yəni, onların, yəni, övlatlarının, onların suallarındandır Və belə dilə ki, onların əşirləri İngilislərdəndir, yəni İngilislərdəndir. Şək görülür ki, bunlar hamısı bu cür, yəni təfərrutat olması ondan elə gəlir ki, bu batilə ədalət eləyir. Çünki bir şeydə ki, onun əslında ixtilaf eləsinlər, oşı qalmışdı ondan o, üstündə onun bölmələrin də barəsində ixtilaf olmalı Yəni gör, yəni bu necə batil bir əqidədir ki, yəni onların necə deyirlər, yəni əşirləri barəsində elə yəni ixtilaf olmuşdur və onların zəhimi, yəni onların üçüncü bölmədə isə onların, e, necə deyirlər, tirqəsini, e, necə deyirlər, e, inişə eləyən barəsində isə və dedik ki, onlar, e, demək, əsas onların əqlələri ubeydiyyələrin hakimlərinin, yəni ilah olmasına, yəni həkim bir əmr illəh adlı hakimin, yəni ilah olmasını iddia elədirlər və bunu da ilk dəfə olaraq Muhammed bin İsmail, Məhəmməd İsmail nəştekən durzu, yəni bu iddianı yerinə yetirdi. O demək olar, mişrə gəldi və mişrin e, hakiminin yanına gəldi, yəni onun yanında işə düzəldi və özünü ona yaxın eləməkdən ötəri o elan elədi ki, yəni bu hakim, yəni ilahdır, insanların ilahıdır və, sonra da, yəni, və həmçində bu fikirdə o tək deyildi, həmçində onunla yanaşıb Həmzəti bin Ali Zuzəni, o da bu fikirdə idi, yəni Həmzəti bin Ali Zuzani də bu fikirdə idi ki, onlar da İrandan gələn farslardan idilər və onlar da və tarixdə də əsas bu ikisinin, yəni bu firqənin yaramasında bu iki firqənin yəni, rolu var. Və onlar düzdür, bu birinci bu fikri yəni, yayan Muhammed bin İsmail Durzi, bu deməyə onlar insanları yığır, insanlar yığır, yəni Qahirədə cəm edir ki, bu iddilaşın və elan edəsin ki, həmin o hakim bə əmri ilə, yəni o bədiə xalifəsinin, yəni hakimi Allahdır, yəni ilahdır və insanlar bunu qovurlar, yəni bunu döyməklə öldürməklər, bu hakim bunu burdan çıxartdırır, qaçırtdırır və Lübnan tərəfə gedir. Lübnan tərəfə gedir ansı ki, o da orada yəni dəvətin orada çoxuya bilir və Hicrətin 4-10 10-cu ilində isə o, demək yəni, dünyasını dəyişir həmçində, demək olar ə, və həmcə Tidin Əli ilə Muhammedin İsmail arasında ixtilaflar yəni, olur, çünki onlar bir-birilərini belə görmək istəmirlər çünki onların ə, ikisi də bu firqəni, yəni davamçılarda onlara yayınlardır sadəcə birinin dəvəti Hicrətin 407-ci ilində, birinin dəvəti Hicrətin 408-ci ilində Yəni, meydana gəlmiş, hansı ki, e, duruzlar öz təqimlərin də bu ildən elan edirlər. Yəni, onlar öz təqimləri də onların bu ildəndir. Həmçində, bu duruzlar, nusiriyyələr arasında da, yəni, qanlı döyüşmələr var, necə deyirlər, savaşlar var, narazıqlar var, ixtilaflar var. Ona görə ki, nusiriyyələr bunları kafir sayılır ki, bunlar niyə görə əlini ilah saymalar? Çünki onlara görə əli ilahdır və bunlar da onları nifət edib, onları kafir sayılır ki, Çünki onlar bunların öz hakimlərini, yəni ilah saymırlar, şimdi ki, necə deyirlər, elə bir-birilərinə özlərinə aid olan sözləri deyirlər. Şəlində bu da bunların, necə deyirlər, e, ixtilaflarının səbəblərindən biri budur ki, bunlar yəni biri-birilərinin ilahlarını ilah saymadılarına görə, yəni biri-biriləyən düşmənçilərin elillər. Və Onların adlarına gəldiyi də isə, onların adlarına gəldiyi də onların birinci adı dedik ki, Duruzdur. Duruz da onlara, yəni Muhammedin İsmail Duruzunun adı ilə bağlıdır. Hansı ki, bu Duruz sözü də lüğətin mənasına çox düş mənanı verir. Çünki dedi ki, e, bu e, atası bilim, yəni uşaqlar deməyir, yəni ki, elə bir ki, belə Duruzuna deməyidi. Həmçinin başqa lüğətin mənasında Duruzun yəni e, insanların ən alçaq alçaq təbəqələri, yəni demək deyim yəni, ən alçaq, yəni ən rəzil insan təbəqəsi deməyidi ki, baxman onlar bu ad üzrəmə götürməyə, yəni əyib sayılırlar, ancaq ki onlar əslində isə buna nisbət olunur. Çünki onların ilk də bu dəvətə falan da məhəmmədin ismə ilə durdu. Və ikinci də bunların adları muahidinlərdir. Yəni, Muahidinə nə dedi? Təkləşdirənlər. Yəni muahiddə necəki bizə təvhid əhli, muahidinlər deyili. Və zahirən adam elə başarır ki, bunlar tövbi dəhlidir, bəli bunlar tövbi dəhlidir, həqiqətdə də elə bunlar tövbi dəhlidirlər, ancaq bircə həqiqət var ki, bunlar e, Allahı təkləşdirilmirlər, bunlar e, yəni Allahı yox, Allahın əvəzində isə bunlar öz hakimləri, yəni ilahlarda da ki, bu baxımlar da bunlar özlərinə, bunlar özlərinə demək bu adı götürüblər ki, yəni bunlar... Yəni öz hakimlərini, hər kim bir əmr eləni, yəni ilahlaşdırırlar. Buna görə bunlar təkləşdirilirlər. Həmçinin bunlar iddia edirlər ki, ə, öz hakimlərinə bunları hakimdən ilah saymaq budur. Bu dedik ki, şahətə əvəz edən bir şeydir. Yəni ki, bu da onu göstərir ki, Vaqidəyə bu görə bunlar muahidinlər, yəni adın qazanırlar. Ancaq onların ə, demək ə, əqidəsinin yayılması yəni, 4-cü fəsildə isə 5-ci fəsildə isə onların əqidəsinin yayılması. Yəni necə onların əqidələri yayıldı? Və şəkli odur ki, ən birinci bunlar deməyi Muhammedin İsmail, yəni bu əqidəni Misirdə meydana gətirdi və Misir əhli də ümumiyyət ilə baxmıranki, yəni 200 ildən yuxarı, yəni Fatimiylər, yəni Ubayd əl-Fatimiylərin içində yəni Şiə təbəqəsindən də Şiə növlərindəndir. Bunlar uzun müddət orada məni xəlifə olsalar da, yəni o Şiəliyi, 12 imamlıq, yaysalar da Amma buna baxmaq, yəni də Misir xalqı, yəni onlar o şiyəliyi qəbul eləmədilər və bu gün də demək ki, ki, Misirdə qətiyyən yəni, şiyə yoxdur. Yəni görünəyəcə, sərt millətdir ki, yəni, o qədər xəlifəlikdir, onun üçün ağalıq elədilər, ancaq bu gün də onlar öz dinlərindən bunları döndərə bilmədilər. Və dedik ki, ən bu dəvət də elə Misirdə meydana gəldi, çünki Muhammed-i İsmail əsli fars idi, o, e, demək, e, idi. O, demək ki, Balkıniyalardan törəmələ O, demək, misirə gəlir və misirin, demək olaraq, sulh hakiminin yanına gəlir, hakim dadı həkim bir əmrihlə idi, yəni ubediyyə xəlifəsinin hakimidir və onu yəni, işə düzəlindən sonra, bu ehtiqadı yer edəndən sonra, ona qanə eləndən sonra və onu inandırdı ki, bəli, sən ilahsan və başladı onu elan eləməyə Və burada artıq başladı o bu dəvətin aparmağa və az bir müddətdə onun yanındakilər bu əqdərini qəbul edilər və andı işlədilər, yəni neynə öyrən bu əqdər onların qanını işlədi və sonra o özünü artıq yəni, qahirədə camatı toplayanda, yəni bunu yaymaq işləndə məlif, bunu Misir xalqı qəbul edilmədi, bunu daşqalıq elədilər, bunu döymək istəyirlər, öldürmək istəyirlər və hakimin yolu ilə də deməli bunu burdan çıxardılar və bu deməli olar ki, Lübnanın dağının Lübnan tərəfə qaşır, Lübnan tərəfə qaşır və orada da bu öz əngidəsin yayılır, öz əngidəsin yayılır və orada da deməli bunun davamçısı yəni meydanə gəlir. Həmçində bundan da başqa bir əqidəni Həmzət ibn Əli Suzan, yəni İranlı, yəni məclisi olan Həmzət ibn Əli də bu əqidəni yayır, amma yenə də yəni o iki dənə davamçısının, yəni iki e bu aygidanı yaradan iki insanların da arasında, yəni ihtilaflar və ihtilaflar var. Çünki onlar, yəni ikincinin dalınca gedənlər, yəni həmcətin əlinin dalınca gedənlər iddia edirlər ki, birinci bu dəvəti həmcə yara, həmcə elib və məlumun Muhamməd İsmail İsmailin dalnız gedənlərsə, yəni etiqad edirlər ki, yəni ilk dəfə bu aygidanı, yəni Muhamməd ibn İsmail yəni yaradı, yəni bu, o iniş eləyib Və beləliklə bu iki insandan da arasında, yəni özlərinə, özlərinə aid olan, yəni qırğınları, yəni babaları var. Həmin bunlar, yəni buna baxmayaraq da onlar öz digidələrin, etiqadların, yəni cizğətmə ilə məşğul olublar. Yəni e, istiqbəliçim, yəni onların əqdlərinə e, necə deyirlər, bu ilə öyrənməsin ki, bunların sirləri bilinə. Və inşallah gələn dərsdə e, xələb vaxtlar diyiləndə onlar haqqında danışaq və onların 6-cı səsirdə isə onların öz sirrlərini e, açana qarşı onların müamilələr, yəni onların əqidələrini açana qarşı bunlar hansı metodları yerinə getirlər və e, hatib adında doktor yəni e, şəriət doktoru Yəni o belə bir öz kitabında yani, qeyd eləmişdir Və onun bu, bu bıraktığı kitabda Yəni Riyad və Ciddət şəhərlərində oranın zunallarında bunun mövzuları yani, qeyd olunmuşdur Və onlar o öz kitabında artıq e, deməli bunların iç yüzlərini bəyin eləmişdir Ondan sonra onları müsəlman deyənlərə qarşı rəd qaytarmışdır Onlar həmən bu alim, doktor, hatib, e, feyyad O bu insanları, e, yəni İslam dinindən uzaqlandırmışdı, uzaqlaşdırmışdı. Həmçinin də onları İslam dinə nisbət edilənə qarşı rədd qaytarmışdı. Yəni bunların İslamda heç bir payları yoxdur. Çünki bu əqidəni, bu ehtiqadı inşalmanlar eləmirlər və o artıq bu necə deyələr, bu kitabı artıq dərc elətmişdi. Yəni öz 2 e, ciddədə və riyazdə buraxılan qəzetlərdə bunları dərc elətdirmişdi. Həmçində bunların alimləri olan turuzların alimlərinin olan Abdullah Nəccar artıq öz kitabında onların həqiqətini, iç-yüzlərini atmışdı, bəyin eləmişdi və necə deyərlər onların həqiqətini, nə cür başa düşmələrini həqiqətini həqiqətini, həqiqətini olaraq necə bəyin etmələri haqqında danışmışdı və onları, yəni iç-yüzlərini ipişi eləmişdi və bunlar da bunun olar, yazılı kitabları cəmi eləyib yandırmışlar və onu istəfələrlə və ölümlə hədləmişlər və bu da ümiyyətlə əhli batilin metodlarındandır ki, əhli batil metodlarındandır ki, onların iç üzlərini açan vaxtı bunlar artıq özlərindən çıxıllar, narazıla dedilər. Hansı ki, bunların əksi olaraq, yəni əhlisünnə vəsələ vəsələ dediyimiz cəmat isə onlarda isə bu şey yoxd, təxsin olaraq, yəni əhlisünnə və Peyğəməzəm yoluna gedən sələflər, onlar istəyirlər ki, yəni insanlar onların əqdələri, mənhəcləri haqqında bilsinlər, öyrənsinlər və bu baxımdan da, bu cür metodlar onlar həqiqi İslamı öyrənə bilərlər. Çünki İslamı həqiqi olaraq öyrənməkdən ötəri, insan həqiqi müsəlmanın, ehtiqadın, əqdəsini öyrənməlidir ki, hansı əqdənin ehtiqadı daşıyır, Əbə həm də insan, yəni yaxşıdır ki, İslamı öyrənsin. Hansı ki, əhlisünnə də buna can atır ki, insanlar, yəni həqiqi İslamı öyrənsinlər, həqiqi İslamın əqidəsini öyrənsinlər, ancaq belə batıl, yəni əqidələri öyrənməkdən yəni vas keçsinlər. Və bu da əhl-i bidənin yəni ki, onlar necə deyirlər, və onların içsüzün ifşay edənlərə qarşı narazılar bildilər, ölümünlə hədəliyirlər, öldürməylə hədəliyirlər. Hansı ki, onların e, Muhammed ibn Əhməd Xatib də, E, Duruldar barəsində öz mövqeyini bildirən ansıq o da Yəni bu barədə doktor eşyi yazmış Yəni hizvətin e, Yəni 14-ci Yəni 25-26 il əvvəl O Duruldar barəsində də e, Demək olaraq bir kitap təlif eləmişdi Onların həqiqi iç-yüzünü orada Bəyin eləmişdi Və onlar da buna zəng eləyib ölümünü hədələmişdilər Hətta bunun arvot uşağını da öldürməni hədələmişdilər Ondan sonra onların onun kitaplarını cəm eləyib yandırmışlar hə, bu da onu göstərir ki yəni, bu da onların bahtinə dalət edir ki yəni bu cür mühdudlardan da onlar yəni, istifadə edirlər ancaq 7-ci bölmədə isə onların mövcud olduqları yer isə onlar demək olar ki bugün yəni Suriyada mövcuddurlar və ə, ə, Suriyanın Suveidi adlı yerində ə, adlı yerdə yaşayırlar həmsində Həvuran dağı yanında həmsində Duru dağı ətrafında yaşayırlar, yəni Suriyədə bu dağ mövcuddur. Həmçinin də onlar demək olar ki, Lübnanda da mövcuddurlar. Deməli, Lübnanın qərb tərəfində, yəni əsas məskunlaşırlar, yəni Ərəb dilində Liban, hə, yəni Lübnan. Hə, elə Liban. Liban dişi hansı ki, onlar elə İsraillə də sərhəddlər. Elə o vaxtdan da elə onlar, yəni 14-cü ildən, onlar elə, e, necə deyirlər, o qədər ehtibar qazanırlar ki, yəni müəllif yazır ki, onlar elə o vaxtdan, yəni 14-cü ildən, yəni İzrail ilə, Livanın sərhədində bu cür Duruz əqibəsində olanlar qoruyırlar. Yəni onlara silahlar ehtibar edirlər ki, yəni İslam'ın nisbət, özdən İslama nisbət etdiyi insanlar, yəni müsəlman, e, Yahudiləri müsəlmanlardan qoyan, bu cür, yəni kirqədən olan insanlardır. Onlar da Lübnanda, yəni Lübnanda mövcuddular, onun ətrafında e, şəhər məntəqəsində, ondan sonra qərb tərəfində e, mövcuddular və onlar həmçində e, Fələstinlə də Bugün gün mövcuddular. Fələstinin Cəbərl-Kərmel və Şəff dağları ətrafında yaşayırlar. Həmçində onlar e, Mağrib dövlətlərində də, yəni indiki Marokko tərəfdə də onlardan yəni mövcud. Yəni görünür ki, onlar o zaman ki, yəni 1407-ci ildə Yəni artıq yəni hicrətin dördüncü cü ilin OBD-lərin vaxtında onların Misirdən qoğulanan vaxtı göründü ki, Muhammedin İsmail Durzi, yəni Livana gedib oradan da o əsraflı olan yerlərdə yəni, öz dəvətini gücləndirmişdir və bu gün yəni, bugünkü gündə də onlar adlarının çaydığımız yerlərdə bu firiqə yəni hal-hazırda yaşayırlar və düzünə Allah bilir, osal və Muhammədənin vəlialıq